بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم تبع. واسكت. قال توساني ترحمه الله تعالى على كثير معية الذي تعالى فرقه بما يقتضي القرون والاختلاف باطل من وجودين الاول انهم مخالفين لإجماع السلف كما فسر احد منهم بذلك Al-Tani annahum munafin li'uluhi Allah Ta'ala Al-Tani al-Kitabi wa Sunnati wal-Akli wal-Fitrati Wa Ihm'i Salafi wa makala munafian Limatabata bidalidin Kala batilan limatabata bidalika al-Munafi Wa ala hada fayaqun kapsiruhu ma'ayyatul wal-Bilfalqihi Bilhuluri wal-Iqtilati Batilan bil-Kitabi wa Sunnati wal-Akli wal-Fitrati wa Ihm'i Salafi Al-Syari'i Abu Hafibahullah Ta'ala Ta'ala Wahpuru hadhihi adilatun syadi datun syadi datun wahiyafil hakikoti basiratun limanto lababasirat. Modalika ana hadhil adilata kullaha muttafikatun ala ana tafsir romaiyah terombil kholtih lima almuqalah koti walmu'mazajati walkunuli batilun. Wahada yang harum dari wajah ini alada ini dan rohumal musani kura himawu. Alwajul awalu ala tafsir romaiyah dillahi kholtih min mukhalafatatihi iyahu wa khululihi bi'aqinat fi amkinatihi fi amkinatihi mukhalifun al-ijma'i salafi kama ulima anna ahadana salafi a'immatil huda wala didalika bal humujmi'una ala al-salafi ath-thani anna hadha tafsir al-batila munakidun li'uluhi wa munakil lahu wa ulul rubbi jalla wa ala sabitun bil kitabi wa sunnati wal aqli wal khitrati wa makanal munafiqin matabata biddalil fa innahu batilun hadi mustami'atun ala anallahi azza wajalla ala arshih faqa jamii'i mashruqatihi fa tafsirul ma'iyati rubaniyati wal mukhalatati munafiqin hada fa yakunu batilan li munafatihi matabata biddalil fa kayna salal ta'ala dan nasikh kan Allah dengan makhluknya Bima dengan makna Yaqtadi yang intinya adalah Al-Hulul wal-Ikhtilaf Adalah bersatunya bertempatnya Allah pada makhluk Wal-Ikhtilaf dan tercampurnya azat Allah dengan azat makhluk Adalah satu hal yang batil dari beberapa sisi Yang pertama penafsiran ini menyelisih ijim ma'ul salaf Maka tidak ada satupun yang menafsirkan Makia minhum darus salah kita liga dengan makna semacam itu. Bahkan doktor sepakat untuk mengingkarinya. Yang kedua, hal tersebut bertolak belakang dengan ulul Taala, keberadaan Allah, keberadaan dat Allah yang ada di atas sana. Yang hal ini berdasarkan Quran Sunnah akal, sehat fitrah dan ijma asal. Dan segala sesuatu yang bertolak belakang dengan perkara yang berdasarkan dalil Maka dia patil Bima sabata bihi dalikal munafi Bima disebabkan uh, perkara yang sabata bihi dalikal munafi disebabkan karena adanya eh ber, belakangan tersebut wa ala maka berdasarkan hal ini fa tafsir tafsir mungkin tanpa h ya, yang lebih pas fa yakunu tafsir ma'iyat ma'iyatullah li khalqihi maka menafsirkan ma'iyatullah dengan makhluknya dengan hulul wal ikhtilat selas satu hal yang fatal bil kitab wa sunnah wa akal dengan Al-Qur'an, sunnah, akal, fitrah dan ijma' salaf atau pembahasan munafian dan perkara yang bertolak belakang lima sabab tadalil berdasarkan sesuatu yang berdalil karena batilan maka uh, hal yang telah telah -betul terso adalah yang batil kebatilannya bimasa bathabi dzalikal munafiq batil berdasarkan dalil yang menetapkan uh, lawan kebalikannya maka menafsirkan ma'iyah dengan ulul perlawanan dengan uluf Sehingga Menafsirkan ma'iyatullah dengan Hulul wal ikhtilaf Batil berdasarkan Dalil-dalil yang menetapkan ulu Dalil-dalil nah, yang menetapkan ulu Ada lima dalil Maka kesimpulannya Menafsirkan ma'iyatullah Pada makhluknya dengan Makna hulul wal ikhtilaf Itu batil berdasarkan lima dalil yang jadi dasar ditetapkannya al-ulum yaitu Quran, sunah, akal sehat, fitrah dan ijma' salat. Penjelasannya. Inilah alasan-alasan uh, yang benar. Wa bi al dan alasan asal pada uh, pada dasarnya adalah ilmu bagi orang yang mencari ilmu. Wa dzalika dengan tersebut karena alasan-alasan ini seluruhnya sepakat Kesaya menafsirkan ma'iyah Allah dengan makhluknya dengan arti mukhalatoh, bercampur, ini percampuran zat, bermuhammad zat dan percampuran zat, beralulul, dan Hulul bertempat pada makhluk dan satu yang bob. Dan kebatilannya itu nampak dari dua sisi yang disebutkan oleh penulis. Yang pertama adalah menafsirkan atau uh, terhadap makhluknya dengan mukhalatak, dengan bercampur, dan hulul Dan bertempat di tempatnya makhluk, satu hal yang menyelidik ijimah as-salaf Maka tidaklah diketebasannya satu pun ulama salaf Para Imam Huda yang mengatakan demikian, bahkan mereka sepakat untuk menginggahinya Kemudian yang kedua Penafsiran yang tidak benar ini bertolak belakang dengan ulul Allah, kaum munafik dan bertolak belakang dengannya. Dan bahasanya Allah itu Di atas sana adalah satu hal yang sahif, satu hal yang benar-benar ada berdasarkan Al-Quran, Sunnah, akal, fitrah dan ijma. Maka kaum munafik lima sebab terbelit dan pendapat atau penjelasan yang bertolak belakang lima tabat berdalil dengan penjelasan yang berdalil maka dia adalah batil maka ada lima dalil yang sepakat untuk menetapkan bahasanya Allah bersemayu di atas ars di atas seluruh makhluknya maka menafsirkan baniyah ma ma rabbaniyah Allah dengan hulul walumukhalata kebetulan belakang lihat dan dengan lima dalil ini baik pun batilan maka ketika sifat yang batil karena pertentangan dengan perkara yang sabata bidai alqati benda-benda hadat berdasarkan dalil qati aqus insyaallah wa ta'ala ustaz jundi lilabazin ma billahi subhanahu wa ta'ala wala yumkinu liman aarafa Allah ta'ala maqdaroohu haqqo fa qad wa qaddaroohu haqqo qadrihi ma qaddaroohu maqdaroohi wa aarafa ma adallal ma'iyati bil lughatil arobiyati allati nazzala biha alqur'an qur'ana qur'anun kayfa ya yuhulati inna hathihi ta'ati min ladunillahi yaqulni taqti ayakununa mutariban bihi aw kana fi amrihi Padan an antasal zimadarika wala yang mulu zimadarika ilah jahilun pilih pilih pilih gudi jahilun biudmati robi bi azomati robi bi azomati robi jalla wala faidat apa yana bujlanu hazal kali taayana taayana ayakun al haku walau kaulusani wala Taqtadi ayyakuna muqhitan bihim ilman wa kudaratan wa sam'an wa basaran Wadadzbiran wa sultanan wa wawaih Radhalika minna taqtadihi rububiyatihi Rububiyatuhu Rububiyatuhu ma'alubihi ala arshihi Fawqa jami'i khalqihi Bahadahu wa zahirul ayatayni Bila raibin Bila raibin di anna muna Fala ya munazzila fala ya muhdathira fakay in la hakkan wala yatinu ayakumul badinu zahirul qurani abadan Fala syarihu ma'qulu allazi yarimu la hakqal ma'rifati hakqal ma'rifati ma'rifati yubayqal bayaqatiruhu qadarrihu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 bahwa batilun wasaniyan layun pinung aya qur'ani was sunnati balam niyat aqladna allah biwaydi biwaydi hima fatilan bal huwa hafun di anal qur'ani anal qur'ana was sunnata hafun wa zauhihulu hafi hafun layun nah eh uh, yang ketiga Anahu mustazimun lilwazmi ba uh... lilwazmi mafatilatin la taliku subhanahu wa ta'ala Ma... maknai uh... ma'iyatullah dengan hulul wal ikhtilak itu mustazimun menimbulkan konsekuensi-konsekuensi konsekuensi yang buruk yang tidak layak pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada yakin dan tidaklah mungkin bagi orang yang mengenal Allah Taala dan mengagungkan Allah dengan benar-benar pengagungan, wa arrofa dan tahu kandungan pengertian makna ma'iyah dalam bahasa Arab yang merupakan bahasa yang digunakan nazarah bi alquran yang quran itu turun dengan menggunakannya untuk mengatakan inna hakikat ma'iyah tlah punya pengertian. Pengertian makiatullah dengan makhluk tak tertib bermakna bahasanya Allah, adat Allah bercampur dengan makhluk atau Allah berada di tempat makhluk. Fathan antasal zamdalika lebih-lebih jika makia itu mengharuskan demikian. Wa layakuludaliqat tidak ada yang mengucapkan perkataan di atas kecuali orang yang tidak tahu bahasa Arab. Dan seorang yang tidak mengakui Allah dan tidak mengetahui keagungan Allah Jalalawala. Kaidat <coughs> Tabayyin maka jika telah jelas tidak benarnya perkataan ini. Ta'ayyana maka sebuah keniscayaan dan keharusan. Ayatku nalah aku apa sih kebenaran adalah perkataan yang kedua yaitu An Allahu Taala Ma'afalqihi. Si Allah subhanahu wa ta'ala itu bersama makhluk Ma'iyatan dengan kebersamaan Yang maknanya Allah meliputi makhluk Ini. Ilmu Allah meliputi makhluk Ilmu kekuasaan Pendengaran, penglihatan, pengaturan Kekuasaan dan yang lainnya Dan sifat-sifat hubiah yang lainnya Itu meliputi makhluk Di samping eh, Namun di sisi yang lain Dan Allah tetap berada di atas as, di atas semua makhluknya inlah dhahir makna dhahir dari dua ayat di, dua ayat di surat al hadid. bila raibin tanpa ragu karena kedua ayat tersebut adalah benar dan tidaklah mungkin makna dhahir ke, ke sebuah kebenaran kecuali kebenaran walaikun dan tidaklah mungkin Makna yang patin itu menjadi makna zahir Al Quran, abadan sama sekali. Penjelasannya, aku dan aku katakan dan orang yang mengenal Allah dengan sebenar-benarnya dan mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan, waalaikumsalam. Dan dia memahami keagungan Allah Jalla wa Alaihi Wasallam dan mengetahui makna yang dikandung oleh dalil Quran dan Sunnah dan ijma para imam. Tidaklah mungkin menafsirkan ma'ayatullah terhadap makhluk dengan hulul wal muqallatoh dengan ya, hulul berada uh, berada di tempatnya makhluk dan datu bercampur dengan dat makhluk. Di anahak akan apa Pertama adalah menyisir bahin nas dan semua yang menyisihi bahin nas maka jadilah satu hal yang fathilun. Yang kedua tidaklah mungkin doyil al quran dan sunnah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memerintahkan kita beribadah dengan selain Quran dan sunnah Sebagai satu hal yang batil. Bahkan bahkan Quran dan sunnah adalah hak Karena Al Quran dan sunnah adalah hak Dan zahir dari kebenaran adalah kebenaran Makna zahir dari kebenaran adalah kebenaran Dan tidak mungkin Berupa kebatilan Dari sisi manapun Wahid Asalisan kaya pulu inamanya tarrobania si tak terbiar pulu. Kebania tak. Inamanya tarrobania tak tak terbiar pulu. Walmuhalatul. Eh, Muhalatul tak. Muhalatul pulu. Pulu lah walmuhalatul ma tak. Maka na hadi kafir dulu kafir Arabia si Takut takut damat dalilah dalilul ruhu takut taqat taqat jamal dalilul dalilul ruhu yu fabana bi hadha anna ma'iyata wahi azza wajalla kana fil ayatihi wa ma fi makna huma hiya ihtatatu ihtatullahi azza wajalla bi khalqihi ilman wa tadbiratan wa qudratan wasultanan fasan wa basyirah wa basaron wa basoran ila ghairi zalika min ma'adid nah kemudian yang ketiga layak guru tidaklah mengatakan sembah ya Allah itu bermakna hulul wal mukhalaqah maka hadiz qan siapa saja yang cerdas pandai dan mengerti bahasa Arab Bahkan kalimat tersebut tidaklah mungkin muncul kecuali Karena tidak tahu bahasa Arab Pakota Qaddam Ad-Dalil Al-Lurawi telah lewat Dalil bahasa Arab dalam masalah ini Maksudnya orang Arab punya ungkapan e, Kami berjalan dan remulan bersama kami Apabila maka jelaslah dia dalam keterangan ini bahwasanya ma'iyatul azza wajjal sebagaimana dalam dua ayat di surat al hadid dan ayat-ayat yang semakna dengan keduanya maknanya adalah ihathatul azza wajjal fi khalqihi Allah meliputi makhluknya dalam pengertian e, ilmu, pengaturan, kekuasaan dan kekuasaan pendengaran dan penglihatan Allah mengetahui detail keadaan makhluknya Demikian juga hal-hal yang lain yang merupakan bagian dari sifat rububiyah Allah azza wa jalla ee kala seterusnya dalam dalam nama Allah taala ketika tawaruhiyyah min ajma'il tawara bi al-ilm qawli ini sunnah hadi al-smiyata taftaluhu ahkamuha bi bi hasadil dawari bi falam qala ya'lamuna ya'ni Fitul halodi wana ibu ibu minta ilahau di di wana aku kau yang aku tu. Dalla daripul. Alqitalbi. Alqitalbi. Alaa anak anak. Alaa anak anak. Hukmah hadir ma'ayatul. Wa muqtadohah. An Na hukmah hadir ma'ayatik. Alaa anak anak. Hukmah hadir ma'ayatik. Wa عليكم شهيد عليكم وما هي مهيمنون عليهم عالم عالم بكم وهذا معنى قول الصرافي انه معه بعلمه وهذا دليل الكتاب وحديثه وقضائه في قوله ما ينجون من نجوى راتت الى الله رابع قول الى waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam di sholat ibadhi til til halu. Til halu. InnaAllah maana. Karena halu karena halu itu pun hakun Allah ibadhi. Wadalah wadalah til halu. Halu. Wadalah til halu adalah anak anak halu di langit. Di Itulah ibu Nasri, buat tak buat tak ydi. Sunnah para para sedulunya tu. Salam buat naiknya ti. Kodus tak fi mawadi'ah. Fi mawadi'ah. Fi mawadi'ah yang tadi fi bulim mawadi'ain. Mawadi'ain. Umuran lah yang fil mawdiil akhir. Baima anak taufalah dalalatullah. Dalalatullah. Dalalatullah di dihafazil muawali. Di hafazil muawali. Di hafazil muawali. Atau takutnya pada fadil mustaqabil. Mustaqabil. Mustaqabil. Karena jamin bahwa muawali tidak. Baina bi fasiyati fi fasiyati fa'al taqdir takhdir, taqriraini laisa muqaddaha anta qula za turrbi za turrbi anta qula za turrbi mukhtalat mukhtalitatan maritatan bil falqi hatta yuqalu hatta yuqala qad usrifat su'ifat qad usrifat Uh, ada kutipan perkataan Saher Samia ya, tepatnya diambil dari Fatwah Mawiyah yang ini uh, Kalau di majmu fatwa yang disusun oleh Ibn Qasim ada, ada di majmu fatwa jilid yang kelima 5 San ada risalah fatwah Mawiyah. Uh, ee Islam mengatakan kemudian Ma'iyah ini pengertiannya tuh beda tergantung tempatnya tergantung dalilnya maka di ayat yaklamu mayalil jufil ardi wa mayakhruju minha Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi semisal benih hujan wa mayakhruju minha dan apa yang keluar dari bumi semisal amal nyawa yang dihadapkan kepada Allah demikian juga munculnya tumbuh-tumbuhan dari permukaan dari balik permukaan bumi sampai ayat bahwa ma'akum ayna makuntum dan dia bersama kalian di mana saja kalian berada dalam zahirul khitab maka zahir ayat di atas menunjukkan ala anna hukum hadil ma'iyyah beserta pengertian ma'iyyah di sini dan konsekuensinya adalah annahu mutallion alaykum Allah mengetahui kalian menyaksikan kalian muhaiminun menyaksikan dan mengetahui keadaan kalian Inilah makna perkataan salaf yang menjelaskan ayat ini dengan mengatakan innahuma ma'ahum bi ilmihi Allah bersama mereka dengan ilmunya wa adh-dhahirul khitab inilah makna adh dari ayat dan inilah Hakikat ayat. Demikian pula untuk Firman Allah tidak ada bisik-bisik tiga orang kecuali Allah yang keempat sampai bahwa ma'hum ma ainamakan dan Dia Allah bersama mereka di mana saja mereka berada. Ada pun tatkala Nabi saw berkata kepada kawannya yaitu Abu Bakar di kuah, jangan posesinya Allah bersama kita kana hadza maka adalah ayat ini juga adalah kebenaran sebagaimana makna zahirnya wa dalatil dan keadaan menunjukkan Bahasanya makna ma'iyah di sini artinya adalah ma'iyatul itla Allah mengetahui keadaan nabi dan sahabatnya dan jika terjadi apa-apa Allah memberikan pertolongan dan penguatan Kemudian Ibn Ta'imah mengatakan Maka kata-kata ma'iyya eh, Itu digunakan dalam Quran dan Sunnah Di mawati dalam banyak tempat Setiap tempat mengharuskan makna Layak tadihah yang tidak diharuskan Oleh tempat yang lain Fa'imah maka boleh jadi antar talifadalala tuha' Kandungan maknanya berbeda-beda Tergantung tempatnya Atau e, Ma'iyah-ma'iyah ma Di banyak ayat tersebut Semuanya menunjukkan pada titik yang sama Di semua tempat Di semua ayat Lalu kemudian imtazah Berbeda masing-masing tempat Dengan makna khusus tambahan. Makna khusus atau mana tambahan Ya Fa'ala <tuh> takdirain Maka berdasarkan dua uh, Anggapan tadi Dua kemungkinan tadi Tetaplah Bukalah konsekuensi dari makna ma'iya Zat Allah itu bercampur Dengan zat makhluk Hatta yuqal Sehingga perlulah dikatakan kot suri fat antohirihah kalau kita maknai makia itu dengan artian Allah mengetahui, menolong dan membela maka ini berarti menyalwengkan ayat dari makna bahirnya tidak perlu dan tidak tepat. Maka boleh sampaikan bahasanya Memaknai ma'iyah dengan artian Allah Mengetahui dan mengawasi kemudian menolong dan membela Itu bukalah Memalingkan Makna zahir Memalingkan ayat dari makna zahirnya Karena makna zahirnya bukan Demikian ya, Kita lihat Penjelasannya Masa plus Masa plus الملائكة الأمر الأول في في الإشارة إلى لما قرره العلماء مستندين على الكتاب والسنة أن ماهية خلاي باسمان ماهية ماهية عامة وماهية خاصة فالماهية العامة هي التي مقتضى العلم والاختطاف والتبير والسلطان وقوم الله عز وجل من حينًا ala khoti raqibul hariy ilaqa'a min al-kafirin tubtijat wa al-mahiyatu khassatu tayyatu ma'iyatu Allah li ahli al li qawiyati wa li mahiyati takbir ma al-masrur wa ta'kid wa tamkin wa ta'yidu وتوافقوا للحق إلى غير ذلك من راء وعد الله به سبحانه وتعالى أهل الإيمان به هذا هو الأمر الأول الأمر الثاني أن الذي يتركه مدلّة على موسوس الكتاب والسنة ومرأ فادت فو من آن معينة لا يزال متلا وكان أيضاً إن لو في لغته لا يمكن اي تفسير ما هي تا بالقلب والذهن مخالفه في لان سيظهر له ان المعاني تختلف في مواضيع تريد في مواضيع مختلفة سواء في خصوص الكتاب او خصوص السنه ولكل نوع مو... ولكل موضع مقتضاه وحكمه Baiklah satu hal kesimpulan dari penjelasan ini adalah dua poin Pertama disini adalah dapat isyarat atau penjelasan singkat Tentang apa yang disampaikan oleh para imam Berdasarkan dari Quran dan Sunnah bahasanya Ma'ayatullah itu ada dua macam ma'iyah umum dan ma'iyah khusus ma'iyah umum adalah ma'iyah yang maknanya adalah Allah mengetahui, meliputi, mengatur Ini uh, dan menguasai seluruh makhluk Dan bahasanya Allah Azza wa Jal itu muhaiminan Jadi saksi atas makhluknya Menguasai makhluknya Dan lain-lain yang merupakan makna Dari urubiah Allah Sedangkan ma'iyah khasah Itulah kebersamaan Allah Kepada ahlul iman Kepada para kekasihnya Itulah kebersamaan yang maknanya adalah di samping Makna-makna <coughs> yang lewat Masih ditambahi makna yang lain Ini teman Allah memberikan kekuasaan Menjaga, menguatkan Memberikan taufik Kepada hak Dan makna-makna yang lain Yang Allah janjikan kepada orang yang beriman Kepadanya, inilah main pertama Jadi makna Makna khasa Itu adalah makna ammah plus Tambah makna menolong Membantu menguatkan dan seterusnya Maka dalam ma'iyah khasah Terdapat makna Kandungan ma'iyah ammah Maka tidak ada pada ma'iyah ammah Makna dan kandungan Ma'iyah khasah Paling yang kedua Bahasanya orang yang yudrik Memahami kandungan dalil Quran dan Sunnah Dan Maafat itu dan kandungannya berupa makna ma'iyatullah dan dia juga orang yang pintar bahasa Arab sehingga mungkin menafsirkan ma'iyah dengan hulul wal mukhalathah. Karena dia jika dia cerdas, Maka dia akan tahu eh bahwasanya itu ayatu, tar terdapat dalam banyak ayat yang beda-beda, beda, -beda. beda, -beda model Quran ataupun dalam Sunnah Walikuli maudbe'in dari setiap ayat Muktadahu wa hukmuhu Terdapat Muktadahu kandungan makna tertentu Wa hukmuhu dan kandungan makna tertentu ya, Tadi eh, ini Tidak dijelaskan oleh syara Syarikat mengatakan Hubungan antara Ma'iyah di satu ayat dengan ayat yang lain Atas sahulisan Ibn Taimiyah ada dua kemungkinan hubungan. Yang pertama, wah, eh, yang tadinya kuli mau umuran, layak tadinya film mau bil akal. Fahimah antas talif dalalatul biasa film mau ati. Hubungannya yang pertama adalah mungkin. Adalah makna-maknanya itu berbeda-beda Tergantung di dimanakah ayatnya Di ayat ini Makna ma'iyah adalah demikian Di ayat itu makna demikian Makna ma'iyah adalah makna yang lain Kemudian kemungkinan Yang kedua hubungan antara Ma'iyah di satu ayat dengan ayat yang lain adalah Ada titik kesamaan Ada qadr mustarok Ada titik kesamaan Untuk ma'iyah di semua ayat Namun untuk Masing-masing ayat terdapat makna tambahan Berdasarkan konteks ayat Maka di masing-masing ayat Di samping uh, Makna berupa titik Kesamaan makna Ma'iyah untuk semua ayat Di masing-masing ayat terdapat uh, Di masing-masing ayat Yang mengandung ma'iyah Terdapat makna tambahan yang diberikan oleh konteks ayat Nah baik kita katakan hubungan antara ma'iyah itu adalah Satu atau uh, adalah kemungkinan pertama Atau kemungkinan yang kedua Yang jelas Tidaklah mungkin Bagi orang yang tahu bahasa Arab Untuk mengatakan bahasanya makna ma'iyah Kandungan ma'iyah adalah Mukhalata bil khalqi tercampur dengan zat makhluk. Pak Ismat. Wa biwala an laa yusawwa makana ayy. Anta fi ayatin ta'ala ta'ala dzakarana fil ayatil mujadilahti fi ayatin mujadilahti la dzikri baina dzikri almu'mini zikrihi fi awal alayat wa ahitha qala alam tara annallaha ya'lamu fi as-samawati wa fil ardi ma yaqulu innahu dzalika فكرة. إلا هو سادح وما من ذلك والاكثر الا هو لا هم اين مكانه كما لم يقموا لا يوم القيامه ان الله بكل شيء عليم فيكون ظاهر فيكون ظاهر الايه ان المقتضى هذه المعيه ان المقتضى هذه المعيه Diibadillah, dan Dia tidak akan mengetahui seorang pun dari mereka. Dan Allah tidak mengambil bagian dalam segala sesuatu. Dan Allah mengambil bagian dalam segala sesuatu. Dan Allah mengambil bagian dalam segala sesuatu. Bizik riskiwaihi Ala aslihi Wa umumi wa, wa umumi ilmi uh, Matluwatan Matluwatan Bibayani Annahu basir Dima ya'amalul ibadah Ibadu Dima ya'amalul ibadah Ibadu uh, Ya'amalul ibadu Fakala Waitul ala nah analisa muktadha ha dan menunjukkan bahasanya laisa muktadha ha bukanlah uh, Konsekuensi dari mana maia dari maia kata-kata maia adalah zat Allah azza wajal bercampur dengan makhluk dan di antara yang menunjukkan hal ini adalah Allah Ta'ala menyebutkan Ma'iyah di ayat Mujadilah di, Terletak di tengah-tengah Penyebutan Bahasanya Ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu bersifat umum meliputi segala sesuatu Di awal ayat dan di akhir ayat Kata penulis Di antara dalil yang menunjukkan Bahasanya Ma'iyah itu tidak bermakna Ikhtilat Ikhtilatul zat campur nyadat adalah kalau kita lihat ayat mujadila atau mujadalah maka Allah menyebutkan ma'iyah di tengah-tengah antara umumu ilmi Allah mengatakan bahasa ilmu Allah meliputi segala sesuatu di awal ayat dan di akhir ayat, di tengah ayat ada ma'iyah di awal ayat dan di akhir ayat itu membahas tentang umumu ilmih Ilmu Allah meliputi segala sesuatu Tengah-tengahnya Membahas tentang Ma'iyah Maka hal ini menunjukkan Bahasanya Ma'iyah Itu bermakna uh, Umumu ilmihi Ilmu Allah meliputi segala sesuatu Dan tidaklah hal ini menunjukkan Kalau Zat Allah subhanahu wa ta'ala Bercampur dengan makhluk nah, Kita lihat Alam tidak tidakkah engkau lihat Bahasanya Allah mengatai semua yang di langit Dan semua yang di bumi Ini umumu ilmihi Ilmu Allah Meliputi segala sesuatu Tidak ada bisik-bisik tiga orang Kecuali Allah yang keempat Tidak lima orang kecuali Allah yang keenam tidak ada bilangan yang lebih sedikit ataupun lebih banyak. Kecuali huwa ma'ahum Allah bersama mereka. Di mana saja mereka berada. Ini bicara tentang ma'iyah. Setelah itu ayatnya ditutup dengan. Umumu ilmihi. Suma ya nabi'uhum bima'amilu yawmal qiyamah. Dan Allah akan ceritakan pada mereka. Amal, amal apa saja yang berkalakan pada hari kiamat. Ini Allah meng mengetahui segala sesuatu. Nah, ini umumu ilmihi. Sehingga bahir ayat menunjukkan Konteks ayat menunjukkan Bahasanya makna ma'iyah Adalah Allah mengetahui keadaan hambanya Tidak ada satupun dari perbuatan hamba Yang tidak Allah ketahui Itu makna Makna berdasarkan bahaya. bukan Bukanlah maknanya Allah subhanahu wa ta'ala Zatnya bercampur dengan mereka Tidak pula maknanya Anul sesungguhnya Senyai Allah dan Allah bersama mereka di bumi. Adapun di ayat di surat Al-Hadid, maka Allah menyebut Allah menyebutkan makia di dahului. penyebutan, bahasanya Allah berada di atas as, dan didahului umum ilmihi pernyataan bahasanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Matlu akan dilanjutkan dengan penjelasan pastinya Allah melihat apa saja yang dilakukan oleh hamba Allah berfirman Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari kemudian Dia berada di atas 'Arsy. Ini pembahasan tentang istiwa', pembahasan tentang 'ulu. Allah kemudian ditambah dengan 'umumul 'ilmihi. Ya'lam ma yaljiful 'ardi wa ma yakhuju dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari bumi Apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke dalam langit Setelah itu Baru ma'iyah Wa ma'akum a'inama kuntum Dia bersama kalian di mana saja kalian berada Kemudian ditutup Dengan umumu basurihi Pastinya Allah melihat Apapun keadaan Hamba Dan Allah melihat apa saja yang kalian kerjakan. wiwet fa kunu dahu la yaati ana muktabu hadil ma yaati ilmuhu bi imanihi wa bas bihi bi a'malihim 'an anfusih la'anna hum subhanahum mukhtalithun mukhtalithun bihim wa la'annahum fil ardi wa illa likanan lakana wa illa lakana akhirul ayati munakidun di awal iha ad-daluh ad-daluh ad-daluh ala alluh bihi wastiwaihi ala arsihir nah faikulu zahirul ayat maka makna zahir ayat kalau kita cermati keadaan suat al-hadid anamukta tahadil ma'iyyah bahasanya makna mahiyah adalah Allah mengetahui keadaan hambanya dan melihat amal-amal hambanya samping Allah berada di atas seluruh hamba-hambanya disamping, uh, disamping istiwa'ihi ala arsihi ini gak tepat ini uh, membuat paragrafnya ma'uluhihi alihim wa istiwa'ihi ala arsihi itu sekoma dan Allah melihat dan mengetahui disamping Adapun perintah Allah sendiri Allah di atas seluruh makhluk dan istiwa berada di atas ars. Bukannya Allah subhanahu wa ta'ala berjambung dengan makhluk. Bukan pula maknanya bersama Allah bersama dengan makhluk di muka bumi. Jika kita katakan ma'iyah dalam surat al-hadir. Maknanya adalah ikhtilat. Maka yang terjadi apa? Berarti akhir ayat membatalkan awal ayat. Karena awal ayat menunjukkan... Allah berada di atas makhluk dan bersemayam di atas arsh Dani Aina dabaya nadar kala alimna ahwalahum ahwalahum wa yasma'u ahwalahum ahwalahum wayuk ni wayuk itu wayuk ni wayuk way wayuk ni wayuk kiri wayuk kiri wayuk kiri wayuk termula wayuk termula maya sha'u wayanzi orman kami maya sha'u waya wayu hinzu maya sha'u maya sha'u wayadilu maya sha'u wa hidzalka mimmata tadihi Duhunya dia tuh wa kamal sulthanuhu sulthanihi wa kamal sulthanihi ra'ya la yahjibuhu an khalqihi la yahjibu an faq bi shaythun wa ma kana hadha sya'nuhu fa huwa ma'afatihi faqatan wallau kana fauqhum ala 'arsyi faqatan nah jika tabayyana zalika jika jelas seluruh penjelasan di atas bagi anda alim nama kita mengetahui bahasanya Makna dari Allah itu bersama sama hambanya adalah Allah mengetahui keadaan hambanya Mendengar perkataan mereka Melihat perbuatan mereka dan mengatur urusan mereka Bentuk mengaturnya Allah menghidupkan dan mematikan Memberikan kekayaan dan kemiskinan Memberikan kekuasaan pada Allah, Siapa saja yang Allah gandaki mencabut kekuasaan dari siapa saja yang Allah gandaki memuliakan Allah yang gandaki Menghidupkan orang-orang yang Allah gandaki Ilah gairi ghalika dan yang lainnya yang merupakan konsekuensi dari Ruhubia Allah dan sempurnanya Kekuasaan Allah Maka tidak ada satupun perkara Yang bisa menghalangi Allah Dari pengetahuan tentang makhluknya Maka dat yang semacam ini sifatnya Fawwa ma'akhalqih Yahu ke'ikwatan, maka dia bisa bersama Makhluknya secara hakiki Meskipun datnya ada di atas Ars juga secara hakiki Perdana 25 dan tajihun latifun atas di dun ciptun lima nabi di fil ayat ini ayatul niatul mujadalah di wahyatul hadid di kalimun rahimahu rahimahu lahada naza al qari'i al qari'i ila burud في آية المجادلة واقعت بين عمومي عمومي علمه عمومي علمه عز وجل يعني بين موضعين موضعين عين عين موضعين او بين شيئين من شيغي عمومي يعني عمومي علم الرب تبارك وتعالى Fasiratul awal Fasiratul awal Min siyabi umumil ilmi Qawluhu ta'ala Al-Qawa an-Allah Ya'lamu maafis-samawati Wa maafis-samawati Wa hadal lahdu Wa hadal lahdu al-amu Syamilun Ba'qun Ba'qun Ba'qun ala umumihi Lam yadakulhu al Walai yadakulhu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 Bilkawni kullihi. Bilkawni. Bilkawni kullihi. Wama fihi. Min sama'in. Sama'in wa ardin. Wa insin wa jinnin. Wa gairi dhalika. Min mahlukatihi. يعذب عن an من هذا ya'zubu an ilmihi. Min hadal anda muqaddad wa kadir alim annahu ma'afati wa kana qala inna huwa ala ba'da an dhakara umuma 'ilmihi na aku katakan ia adalah taujih lazi pengarahan yang lembut dan tasdid meluruskan pemahaman yang bagus berkaitan dengan makna ma'iyah dalam dua ayat Iaitu ayat, satu ayat di surat Mujadilah Dan satu ayat di surat Al-Hadid Maka penulis Lapata memalingkan Atau mengarahkan pandangan Pembaca Untuk merenungkan Urudul Ma'iyah Posisi atau keberadaan Lapata Ma'iyah di dua ayat ini Maka Ma'iyah Di ayat Mujadilah terletak Di antara dua kalimat Yang semuanya menunjukkan Betapa luasnya ilmu Allah Azza wa Wajalla. Artinya ma'ayah terletak di antara dua tempat atau dua kalimat dari kalimat-kalimat yang menunjukkan bahawa ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Kalimat pertama yang menunjukkan e, betapa luasnya ilmu Allah adalah kalimat Alhamdulillah ya Alhamdulillah ya Alhamdulillah. Maka lafadz umum ini mencakup, samilun mencakup seluruh maknanya. Dan dia tetap berada dalam makna umumnya, tidak mengalami takseis dan tidak akan kemasukan takseis sama sekali. Kemudian di akhir ayat Allah menyebutkan makna umum yang lain, yaitu Inna Allahabi kulisha in adib Allah maha mengetahui segala sesuatu. Maka jika anda nadar ila melihat ayat akan nampak bagi anda tiga poin. Pertama, Allah, ilmu Allah meliputi seluruh, alam ini seluruhnya. Baik itu langit, bumi, manusia, jin dan makhluk-makhluk yang lain maka tidak ada yang hilang dari ilmu Allah dari alam e, raya ini seberat darah pun. Yang kedua, anahu anamuktabahad alainmi konsekuensi dari baca ilmu ini menyebabkan Allah bersama makhluknya. Oleh karena itu di tengah ayat Allah katakan ilahwa ma'hum. Allah Allah mengucapkan kata-kata ini. Baik dah anda kalau da, setelah Allah menyebutkan bahasanya ilmu Allah bersifat mu'min menyebutkan segala sesuatu. Uh, al awal dalam uh, dalam ayat. Al -ta Alam ta'alam anna Allah ya'lam muhafizah muhafizah muhafizah fil ard Mayakunum minun an ajubah salafatin illahu wa rabi'um Walakum sadi illahu wa sadisuhum Wala adna min thalika wal akhtar illahu wa ma'ahum Maka ma di sini Maknanya adalah mengetahui Dan itulah konsekuensi dari ma'iyah Alakarna itu Imam Ahmad Mengembari surat di surat Al-Mujadilah Allah bacaah hadi ayat dengan ilmi, wahatamah dengan ilmi. Allah buka ayat dengan ilmu, ilmu Allah menutup segala sesuatu dan Allah tutup dengan ilmu, ilmu Allah menutup segala sesuatu. Jadi yang kedua, bahasanya makna nampak ma adalah pengetahuan. Kemudian yang ketiga, bahasanya konsekuensi dari pengetahuan ini, bahasanya Allah subhanahu wa taala mufsi mencatat. Amal-amal hamba Kemudian dia akan memberikan balasan pada mereka di akhirat nanti Maka siapa yang menjumpai kebaikan Maka dia dalam memuji Allah Siapa yang menjumpai selain itu Maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri Adapun ayat di surat Al-Hadid Maka dia memuat tiga poin juga Yang pertama Allah uh, Al-Haqq Jalla wa'ala menggabarkan Kalau dia berada di atas ars Pokok tahu, terdapat banyak dalil yang mengatakan rasanya Allah di atas langit. Fathah awaluma inilah kalimat pertama yang mendahului Ini kalimat ma'iyah di suatu hadis, yaitu Allah berada di atas ars, sehingga maknanya Zat Allah di atas lu makhluk. Tunjanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala Maha Diluluh Meskipun Tatnya ada di atas sana dan semuanya di atas ars, namun dia tetap bersama makhluk. Tidak ada satupun yang terluput dari makhluk dan tidak ada satu pun hal yang uh, ya sudu anhu minhum sadar tidak ada satupun yang terlewat, uh, terlewatkan satu hal yang jeleneh. Lepas dari ilmu Allah Satupun Abadan sama sekali karena Allah meliputi, ilmunya meliputi Seluruh makhluk Kemudian uh, Isi yang lain Adalah umumnya Bahasanya penglihatan Allah Itu bersifat umum atas semua Perbuatan-perbuatan makhluk Oleh karena itu di akhir ayat Allah katakan Wallah bima ta'amaluna basir Faslamat al-ayatan Maka dua ayat di surat Mujadilah Dan surat Al-Hadid Bersepakat Bahasanya makna ma'iyatullah azawajal Artinya adalah Allah meliputi makhluk Dengan ilmunya Dengan pengaturan kekuasaan dan kekuasaan Pendengaran dan penglihatan Dan makna-makna berbunyi -makna yang lain Faslamatan khusus Maka Selamatlah Nas di tangan ahli sunnah Maka mereka tidak mentakwilkannya dan tidak pernah memalingkannya dari makna zahirnya tanpa alasan. Hatta fi hadzal fadl wa sallallahu salam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam alhamdulillahil 'alamin subhanallahi wa bihamdihi wa ilaha illa huwa wa atubu